Израз. 25-та лекция от четвърта година на общо култен клас, държана на 1 април 1925 година. Доброта, истина, красота. Това е любовта. Размишление. Изпейте упражненията «Сила жива, изворна, течуща» и «Изгрява слънцето». Бяха прочетени някои от темите «Най-важната мисъл» в една от книгите на Библията. Изпейте сега упражненията «Блага дума на устата» и Мусала. Ще се спра върху думите израз, изражение, изразявам се, изразява се, изразил се и така нататък. Какво се подразбира под тия думи? Питам, какъв израз, например, може да има лицето на човека? Лецето на даден човек може да има сериозен израз или усмихнат израз, две крайни положения. И речта на човека също може да има израз. Тя може да бъде стегната, логическа, свободна, разхвърляна или пък тъй да е изречена, че може да няма почти никаква връзка. За последната казваме, че тази реч не е изразителна. После и в мисловно отношение имаме същото нещо, т.е. и мисълта има израз. Тя може да е стегната, може да е логическа, може да е разхвърлена и така нататък. Едно е важно обаче – в изражението да има единство. Под думата единство разбираме, че всички състояния, всички промени на човешката душа трябва да следват хармонично. Като казвам всички състояния, не подразбирайте, че човекът на земята всякога трябва да бъде в едно възхитително състояние. Ако мислите така, вие се лъжете. Всички светии и възвишени духове, които са живели на земята, все са били изложени на ред промени. Те са живели на небето, живели са и фада. Така и вие, и на небето ще живеете, и фада ще живеете, пък някой път ще живеете и в средата, между ада и небето. Понякога вие влизате ту в небето, ту в ада. Всички вие имате една скроена философия, която не съответства на законите на природата, понеже изразът на природата към нас се отличава с крайна чистота и искреност. В природата няма двояко излагане. За нея не може да се каже, че мисли по един начин, а се изразява другояче. Каквото е на сърцето на природата, такова е на устата й. Каквото е на лицето й, такова е на душата й. Нищо повече. За мен е даже най-гненото лице на природата, Струва повече от най-хубавото лице на някой светия. Аз по някой път предпочитам да видя лицето на природата гневно, отколкото да видя един светия усмихнат. Разбирате ли какво значи това? Това е идея. Питам, има ли в това нещо последователност? Всеки от вас би желал повече да види някой светие усмихнат, отколкото да види лицето на природата, когато гърми святка. Тогава всички вие се разбягвате, сгушвате се и казвате, лоша е тази работа. На какво основание мислите, че този израз на природата не е правилен? Има едно предание – за което не знае доколко е вярно, но казва се, че крокодилът, като намери някоя жертва, дълго време я оплаква от главата до краката и след той започва да я гълта. Защо има такова състрадателно лице този крокодил? Мислите ли, че тези сълзи са израз на някаква любов или на някакво състрадание? Не. Крокодилът с тези сълзи иска просто да улесни яденето си, тъй както и вие, когато турете хляба в устата си, го намократе със слюнката си, за да може по-лесно да се гълта и да се смила. Казвате, крокодилът плаче дълго време върху жертвата си. Това е гениалност. Аз не съм виждал хора да плачат толкова много. Следователно, изразът трябва да съответства на самата действителност. Ще ви запитам, какъв е изразът на любовта? И любовта си има свой израз. Мъдростта също тъй има свой израз. Истината има свой израз. Правдата има свой израз. Добродетелта има свой израз. Всяко нещо в света има свой израз. Вие някой път се усмихвате, тръгвате с израза на любовта, като мислите, че хората ще ви смятат за човек на любовта и на мъдростта. Не. В израза на любовта не трябва да има раздвояване или двойственост в съзнанието. Какво подразбирам под думите двойственост на съзнанието? Ако имате едно малко мътно поточе, аз го наричам слабодушно. Водата в него е плитка, слаба, и това поточе лесно се отбива, лесно се раздвоява. Но ако имаме голяма Дълбока река, като Дунава, тя се размътва мъчно. Тази река не се отбива лесно, не се раздвоява. Има ли такъв голям извор на Земята, като Дунава? Да, на другите планети има. Река, която не се размътва, има израз в себе си. Тя е силна и сама се чисти. Мътната вода няма израз в себе си. Това е само едно уподобление. Следователно, животът, който тече у нас, трябва да бъде израз на нещо. Какъв трябва да бъде изразът? Любовен. Кажете ми тогава, какъв трябва да бъде изразът на любовта? Вие как изразявате любовта? Ще ми кажете, че изразът на любовта е нещо вътрешно. Да, но аз мога да ви възразя на това. Как? Вие ще ми кажете, че сте гладни. Аз ще ви възразя, че гладът е нещо вътрешно. Следователно, няма защо да ядете. Не, гладът има и външен израз. Как ще изразите глада? Мускулите започват да се свиват. Сега представете си, че вие сте актьор. Излизате на сцената. Как ще представите любовта? Всички вие говорите все за любовта. Е, как ще я изразите? Ако разтворите ръцете си широко, това израз на любовта ли е? Та и малките деца като искат да хванат някого, разтварят си ръцете. Но това любов ли е? Аз ви задавам този въпрос като задача. Ще се изправите пред огледалото и най-първо ще направите един любовен израз, да видите дали ще го харесате. Можете ли да направите истински любовен израз? Вие ще кажете, че този израз е само за младите, не и за старите хора. Българите казват, че когато се запали старо бунище, мъжно изгасва. Това не е за присмех, но е една велика истина. Защо е така? Като се запали старо бунище, има какво да гори в него. Като се запали млад човек, малко гори. Няма много материал за горене. Затова онези, които са създали тази поговорка, казват Голям стар човек, като се запали, има израз. И младият има израз, само че първият е постоянен, дълго време продължава да гори, а вторият по-малко. Та първото нещо човек ще се стреми да дава израз в себе си на всяка своя мисъл. Той трябва да я подведе към нейната същност. Тя спада или към любовта, или към мъдростта, или към истината, или към правдата, или към добродетелта. След като я отнесе, към една от тия области, тогава човек трябва да разглежда мисълта си. Ако искаме да имаме истинско познание, трябва да имаме образа на своята мисъл, трябва да знаем какъв е нейният израз. Защото всяка мисъл сама по себе си е жива. Когато говорим, че ние създаваме мисълта, това е право. Когато някой художник нарисува една картина, той саме създава, но той създава тази картина от живи образи. Той рисува един образ в себе си и после го възпроизвежда на хартия. Този образ представлява една жива, а не мъртва идея. Следователно... Всички наши идеи са заети от живите идеи на природата. Та всички трябва да имате израз в себе си. Искате ли да кажете нещо, ще се спрете в себе си и ще се попитате, имате ли изражението на любовта. Не само по форма външно, но и вътрешно, сърдечно. Хубаво е човекът да се спира върху израза си и да се самонаблюдава. След ще се спрете да видите, имате ли израза на мъдростта. Не само лицето ви да има този израз, но и сърцето и умът ви да изразяват мъдрост. После вижте дали имате израза на истината. Човекът всякога трябва да се спира и да наблюдава има ли израза на любовта, на мъдростта и истината в себе си. Това е велика философия, върху която, ако работите, ще имате добри резултати. Каквото мисли човек, такъв става. Сега с думата израз, аз засягам пете области на любовта, мъдростта, истината, правдата и добродетелта, понеже искам да се събуди у вас будическото състояние или тъй нареченото божествено съзнание. И когато аз говоря, че човек е храм на Бога, т.е. Бог живее в Него, аз не подразбирам нито физическото, нито астралното, нито менталното, нито причинното тяло, но подразбирам водическото тяло на човека, което е тяло на Духа. В това тяло именно живее Бог, Божественият Дух. Той е направено от най-чиста есенция. От Божествена есенция. Следователно, всеки човек, който иска да си повдигне, непременно трябва да има израз, да мисли върху любовта, мъдростта, истината, правдата и добродетелта. Това са области, от които той ще почерпи материали за съграждане на своето будическо тяло. Причината, дето много хора са нещастни, се дължи на това, че будическото тяло от тях е в спящо състояние. А за да се събуди, човек трябва да има и израза на любовта, на мъдростта, на истината, на правдата и на добродетелта, за да прииждат Сокове. Това е необходимо за всеки човек. Друг път няма. Без тях вие може да имате всичката философия на живота, но тя няма да ви помогне нищо. Всички велики учители са препоръчвали на човечеството абсолютно безкористие. Абсолютно самопожертване Вие не можете да се самопожертвате, докато нямате израз Докато не се запознаете с любовта, мъдростта, истината, правдата и добродетелта Никаква жертва не може да направите Ще бъде смешно да дадете на онзи човек, който никак не се е учил да рисува да ви нарисува една от най-великите картини. Най-първо, той няма да знае как да постави боите. Или смешно ще бъде, ако искате от някой човек, не веж в скулптурата, да извая една статуя на старовременните богове. Това, което ви говоря, се отнася към уния от вас, млади и стари, които имате стремеж. Не мислете, че тук се изискват кой знае какви усилия. Не се страхувайте. Великото света започва с най-малките усилия. Той трябва да знаете. Когато някой ви каже, че това нещо е мъчно, той не е разбрал истината. Питам ви, когато ви дадат един голям самун. Как започвате? Изведнъж ли го нагълтвате? Не. Отрязвате парче след парче и така го изяждате. Пък като дойдете до истината, искате да я нагълтате изведнъж. Няма такъв закон в света. Ще започнете да мерите с най-малките везни. Ще здъвчеш една малка хапка. На втория ден ще здъвчеш втора хапка, на третия ден трета хапка, после четвърта, пета, шеста. Всеки ден ще вземате по една малка нафора, както правят в православната църква, докато извадите тия сокове, които се съдържат в хапките. Под нафора разбирам унази свещена материя, която се съдържа в пете добродетели. У които режат на фората, не знаят какво режат. Те мислят, че режат Христовото тяло. Христос казва: Който не еде платами и не пие кръвта няма да има живот в себе си. Съвременните религиозни хора не разбират този свещен символ. Какво се подразбира под думите ядене и пиене? Христос казва на едно място в писанието, че в последните дни ще кажат С теб, Господи, ядохме и пихме. Но какво казва Христос? Не ви познавам. Защо? Яденето и пиенето не е само външен процес. То подразбира и нещо вътрешно. Сега няма да ви обясня какво представлява яденето и пиенето, защото въпросът е за израза. И тъй. Ще се стремите към най-малкото. Няма да се плашите. Няма да мислите, че не е за вас тази работа. Не. За вас е. Всеки може да направи това. Децата могат да направят това, а още повече старите. По някой път по-възрастните казват «Той нещо няма смисъл за нас, ние устаряхме вече». Не, истината е еднакво достъпна за всички. Всички души не могат да бъдат стари. И духът също тъй не може да бъде стар. Само тялото на човека може да бъде старо, но душата и духът – никога. И тъй Ще се стремите да придавате чувство, израз на онова, което говорите. Например, сега като ви говоря аз, всички вие няма да ме слушате еднакво, защото думите ми не ще бъдат еднакво разбрани от вас. Някои от вас ще им придадат по-голям смисъл, а други по-малък смисъл. Най-първо, човек, за да познае и схване истината, трябва да си постави в едно тихо и спокойно състояние. Например, ако ви каже, че утре в 5 часа ще изгрее слънцето, но то не изгрее, трябва ли да си безпокоите, ако не изгрее слънцето? Как ще изгрее ако е облачно? Вие не трябва да се безпокоите за нищо. Вашият ум трябва да бъде зает единствено с мисълта за изграването на слънцето и в 5 часа сутринта да бъдете точно на определеното място. Постъпите ли така, времето няма да бъде облачно и слънцето ще изгрее. Безпокоите ли се обаче? Ще се явят облаци на хоризонта и няма да видите изгрева на слънцето. някое сутрин, като излизате да посрещате слънцето, но се явят облаци, да знаете, че вие сте причината за това. Слънцето казва, тази сутрин не искам да ви гледам и се туре було. Моето слънце е свещено и днес не мога да ви го покажа. И вие тогава се връщате в дома си, без да сте видели Слънцето. Та, за да познаем истината, трябва да пристъпваме към нея с вътрешна чистота. Казано ми е, в 5 часа ще изгрее Слънцето. Ще изляза веднага, каквото идее да лицето ми. Може да съм знатен човек или не, може да съм красив или грозен. Ще изляза през слънцето, какъвто и да съм, няма да си поправям. Ще изляза през слънцето и нищо няма да му говоря. То ще ми каже, не бой се от мене. Ако редовно се печеш на моята светлина, твоето лице ще се преобрази. И действително, на всички същества, които са се пекли на Слънцето, техните лица са се преобразили, а онези, които се отнасят към него със съмнение, са останали в същата си форма. И най-после, когато ние излизаме да посрещаме Слънцето, трябва да разбираме онази велика, божествена идея, която Бог е вложил в Него. Какво иска да ни каже Слънцето? Трябва да имате израз, както и аз имам израз. Кой е изразът на Слънцето? Неговата светлина и топлина. Следователно, в нашите мисли трябва да има светлина, трябва да има и топлина. Има ли в мисълта ни топлина и светлина? Това е мисъл с израз. И в нашите чувства същото трябва да има едновременно светлина и топлина. Когато имаме израз в нашите мисли и чувства, божественото у нас ще се съживи и ние ще придобием онази вътрешна Мощна сила, която ни повдига и ни прави различни от окръжаващата ни среда. Сега, като говоря така, не мислете, че това ще ни направи изведнъж най-щастливите хора на земята. Не, това ще ни доведе до положение да имаме благоволението на Бога. Нищо повече. Човек който има израз в своите мисли и чувства, има благоволението на Бога. А за да имаш благоволението на Бога, трябва да се освободиш от всички външни спънки, защото ако си богат и мислиш, че си давал милостиня на бедните, Бог няма да благоволи към тебе. Ако пък си много си ромах и мислиш, че за Господ... Нищо не си направил, пак не можеш да имаш Божието благоволение. Ти ще забравиш и своето богатство, и своята сиромашия. Ще идеш при Бога, както при изграващото слънце, да видиш Неговия израз. Бог ще ти каже, ти си дошъл да видиш моя образ, що ме така? Няма да мислиш нищо за себе си. Сега аз ще направя една аналогия, за да видите как постъпвате. Когато отивате да намерите истината, вие носите със себе си едно огледало и като я намерите, гледате дали ще ви хареса тази истина. Никакво огледало няма да варите от джоба си. Истината не иди при вас, за да ви се хареса. Тя иде, за да ви даде нещо и ще си замине. Слънцето изгрява на единия край на земята и залязва на другия. Вие не може да се влюбвате в него и да му казвате: Аз ще вървя с Тебе при условие, ако и ти вървиш с мене. Слънцето казва: ако можеш да вървиш с мен, добре, ще се разговаряме и аз ще ти слушам. Но ако не вървиш с мен, аз те оставям и продължавам пътя си. Този е великият божествен закон, който говори на избраните, на учениците, които искат да намерят великата истина при обстановката, в която сега се намират. Защото за онези, които търсят истината, не се подразбира, че те трябва да напуснат сегашния си живот. Орехът не трябва да напуща дървото, на което седи, докато не озрее. Като озрее, тогава всички неща ще дойдат сами по себе си. Някой от вас много бързат, искат скоро да слязат от този орех, и казват, дотегнаме вече, аз искам да сляза вече от това дърво. Какво ще слезеш, има още 5-6 месеца да седиш на дървото, докато озрееш. Значи, потребен е вътрешен израз на човешкия ум, на човешкото сърце, на човешката душа. Израз трябва да имате. Имате ли Израз. Вие ще дойдете в хармония с себе си. Не обръщайте внимание на външния израз на хората, но обръщайте внимание на вашия израз. Та първото правило е следното. Израз в себе си. След като научите вашия израз, ще имате мярка и за другите хора. Ако аз не зная правилния израз на любовта, как ще мога да залюбя някого? Ако аз нямам понятие за израза на мъдростта, как ще го позная от другите хора? Казват за някого, този човек е много умен, умни работи говори. По какво съдят? Той е прочел някъде някое стихотворение, запомнил го е. И вследствие на това казват, много умна глава има този човек. Каква ти умна глава? Тази глава е взета заем. Тя е чуш кон, взет от някой негов приятел. Този кон е много хубав, но не е негов. Всички вие, които ме слушате, казвате, аз зная много неща. Какво знаете? Едва ли има три думи, които вие знаете? Аз съм толкова учен, а знае положително само две думи. Толкова съм научил до сега. Ще кажете, как тъй ние знаем много думи? Вие знаете много думи, но все назаем сте ги взели. Аз мога да ви издекламирам едно голямо стихотворение на английски язик от Лонгфело, но какво ще разберете от него? Той е чужд кон. Аз трябва да вляза в положението на Лонгфело, когато е писал това стихотворение, да видя какво е мислил той тогава. Или пък мога да ви прочета пророк Исаия, но за да имам неговия образ, за да имам неговия израз, трябва да се принеса в неговото време, да вляза неговото положение, за да схвана нещата тъй, както той ги е схващал. Аз живея две хиляди години след Христа и мисля, че Исая е разсъждавал и чувствал като мен. Преди всичко той не носеше дрехи като моите, не говореше на мой език, обичаите му бяха съвсем други от моите. Изобщо Исаия нямаше такива схващания за Христа, както имаме ние, съвременните хора. Исаия беше човек на виденията. Аз искам да схващате положителната страна на живота. Като ви казвам, че зная две думи, не мислете, че това е малко. Тие две думи аз мога да ги уподобя на два топа хубав плат, от които мога да си направя дрехи. С тие две думи аз мога да направя всичко. Имам две думи, но те съдържат такава сила в себе си, че като ги произнеса, могат да извършат всичко. Вие, които имате много думи, като ги произнесете, нищо не можете да направите с тях. Често ви говоря за връзка с добрите хора, с напредналите същества. Вие можете да направите връзка и с едно дърво, да се разговаряте с него тъй, както с някой човек. По кой начин и по кое време ще отидете при дървото? Ако искате да заведете разговор с някое дърво, вие ще отидете при него по времето, когато плодовете му зреят. Ще изберете един северен клон на някоя ябълка, например, и ще кажете Искам от този клон да падне една хубава ябълка за мен утре в 5 часа сутринта. Отивате на другия ден, чакате, никаква ябълка не пада. Избирате след това един южен клон и казвате Утре в 5 часа ще дойда пак. И искам една хубава ябълка да падне за мен. Отивате на другия ден, никаква ябълка не пада. Защо? Между ябълката и вас няма още връзка. Какво трябва да правите? Ще вземете две-три стомни вода. Ще полеете тази ябълка. Няколко дни наред ще я разкопавате и поливате, докато между вас се създаде връзка. След това казвате на тази ябълка. Искам, като дойда утре сутринта при тебе, да падне пред мен една от най-хубавите ти ябълки. Отивам сутринта. Една хубава ябълка пада пред мен. Ще кажете, това е случайно, вятърът я е съборил. Добре. Може така да е. Как ще се уверя? Повтарям опита. Обръщам се към един клон от западната страна и казвам: Искам утре сутринта да падне за мен едикоя с ябълка. Отивам на другия ден, същата ябълка пада пред мен. Направя десетина такива опита и всички излизат сполучливи. Питам. Това може ли да бъде случайно? Направете сами този опит. Той ще бъде един хубав опит. Ще видите, че можете да влизате във връзка с всяко дърво и да се разбирате. Значи между вашето и неговото съзнание има известна връзка. Та, ако едно дърво може да влезе във връзка с теб и да те слуша, то едно същество, което седи хиляди пъти по-високо от дървото, няма ли да те слуша? Няма ли да ти изпрати своите ябълки? Ще ти ги изпрати, но ако имаш връзка с него. Същият закон действа и тук. Затова поливай растенията, които живеят в тебе. Разкопавай ги, докато придадеш израз на твоите две думи. По този начин ще разберете дали Господ ви слуша. Ще кажете, Господи, много слаб съм по математика, не мога да смятам, не мога да разсъждавам. Искам да ми дадеш способността да разбирам и да решавам тия трудни за мен задачи. Помолете ли се на Бога и веднага ви дохожда просветление? Ще кажете дали наистина може да се пробуди тази способност в мен? Може, опитайте. Или пък може да не ви се отдава пеенето. Помолете се на Бога и ще видите, че даже след една седмица вие започвате помалко да пеете. Не можете да свирите. Пак се помолете на Бога. По този начин ще се събудят у вас всички дарби. Това показва, че вие имате вече връзка с едно живо същество, с една отвлечена идея, с целия невидим свят. Свещената книга казва, просете и ще получите. Вие просите и не получавате, защото неправилно просите. Сега аз ви говоря за вътрешния израз. Например, какво представлява музиката сама по себе си? Тя е израз, съкръщение на речта. В една песен от две или три строфи вие имате израз на нещо преживяно. Авторът, за да предаде състоянието на душата, трябва да напише един голям роман, докато с една песен от два-три куплета, той веднага предава есенцията или ядката на самата мисъл. Вие ще кажете, в песента се предава само скелетът на една идея. Това не е скелет, защото под скелет... Ние разбираме нещо мъртво, когато всъщност тази своя идея авторът е вложил ядката на нещата, основата, която дава израз. Следователно, когато искаме да изразим нашите идеи в стегната форма, употребяваме за това музиката. За това всеки човек, който иска да бъде кратък в своята реч, той трябва да бъде музикален. Музикалността е едно от качествата на израза. За да може музиката да изразява, трябва въображение. В музиката трябва да има изражение, трябва да има идея във време и пространство. Тя трябва да изразява целия живот а не само един момент от Него. При Говора, тъй както сега разговаряме, влизат много ненужни неща, вследствие на което ние не можем да се разбираме. Когато пеем, по-добре се разбираме. Реща не е изразителна. Зато и писанието казва, човек всякога трябва да пее, да възпява Бога в душата си. Това вече не е нищо друго, освен музика. При окултната музика се изисква голямо разположение от страна на слушателите. Тя е свещена. Ако сте разсеяни, някой път тази музика може да произведе обратен ефект. В музиката изобщо се изискват две съчетания. Вибрациите или музикалните вълни са отмерени, когато умовете на обкръжаващите хора съвпадат с музикалните вълни. Не съвпадат ли? Получава се вътрешен дисонанс. Та между обкръжаващата публика и всички велики артисти се изисква спазване на следния закон. Пълна хармония между слушателите и онзи, който свири или пее. Няма ли хармония? Музиката не може да бъде изразителна. Сега, разбира се, това не може да се наложи. Казват, че великите певци или музиканти могат да се наложат на слушателите си. Та е но много по-хубаво би било, ако слушателите биха могли да разположат музиканта. Той говори в полза на слушателите. Когато пък музикантът настройва слушателите си, това говори в негова полза, а не в тяхна. И тъй Всеки човек може да постигне хубавото и красивото в света. Това е висшата идея, към която всички хора се стремят. Всички усилия, които се правят в това направление, това са различни методи и начини. Доброта, истина, красота – това е любовта.